Потрібно було побачити Світлану. Принаймні, ще один раз. Вона прийшла з роботи, як завжди, пунктуально о четвертій. Хоча ми їй не домовлялися про зустріч. На її обличчі з'явилася така довгоочікувана справжня усмішка. Виникло враження, що, підіймаючись сходами, вона якраз думала, чи не стою тут я?» Спершись на поруччя. Стурбованість в її очах свідчила про те, що її справді не покоять мої проблеми. «Ви надовго зникли», – сказала вона, відчиняючи двері. «Я виглядаєте, чесно кажучи, не на п'ять з плюсом. Як ваша подорож?» «Дякую, нормально. Змучився просто», – збрехав я, хоча і відчував, що сховатися від неї неможливо. Важкі були дні, намотався по всіляких закутках. Ви ж розумієте, не близький світ. Розповідайте, наказала вона, а я грітиму обід. Я уважно слухаю. Я виклав їй усе, що зі мною сталося, все, що довелося пережити за цю подорож і після неї. З цим ще було якось простіше.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 Її власний запах. Дарма, я відчув його надто пізно. Мені стало її шкода. Шкода до сліз, незрівняно більше, ніж себе. До горла підкотився клубок. Зроби мені кави на дорогу, попросив я замість відповіді, насилу його проковтнувши той клубок. Якщо можна.